salatu wa salamu ala rasulina wa nabijina muhammadinu ala alihi wa sahbihi ajmein amma bad oštovana braća i sestre u okviru aktivnosti koje islamski kulturni centar ima redovno večeras imamo tribijinu čiji je gost Čeman Midhat profesor koji je završio u fakultetu Medine na osijeku, odnosno smjeru Dava, koji trenutno jeli, radi i boravi u Bosni Hercegovini i Sarajevu i vodi jednu školu u Korana. Tema večerašnjeg njegovog izlaganja znači, je na ranije, znači mi nismo znali da je on tu, tako da je to, ono što sam ja trebao govoriti zapravo, je to njegova obaveza, Ne mora memorisano naravno striktno drža temi, ali eto ovaj obzirom da je i na veb sajtu postavljena tema i tako dalje. Zamolio bih ga naravno da u okviru teme jel' ovaj govori večeras iz jednog drugog razloga zato što večeras naravno i posle ako vodi ovog mi imamo uh, sadako znači naš fond koji djeluje pri fakultetu i centru već znači ovaj 3 godine koji će predstaviti svoju rad aktivnosti, znači ako mogu da, znači pospredavanju u kafeteriji, znači ovaj zjedni malu zapisku i večeru, ovaj ono što oni rade, tako da je zapravo to na neki način i tema cilja, znači povezana sa jeli, ovaj večerašnjom aktivnosti, znači ovaj prezentacij sadake. Tema je eh, smisao i značenje eli sadake u islamu, znači u okviru ovaj eh, islama kao religiju, kao znači vjeri. Uh, ja ću dati našem musafiru, znači ovaj mikrofon, a vama naravno jele ovaj eh, njegovo izlaganje. Pojdemo. Bismillah, alhamdulillah. Inna alhamdulillah, na ahmeduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'kfiru, billahi min šururi anfusina, wa min a'malina,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 Wa kajru lheđi hedi muhammedin sallallahu alaihi wasallim. Wa šerru l-umur muhdesatiha. Wa kulle muhdesetin bida'a. Wa kullu bida'atin dalale. Wa kullu dalaleti finnar. Prije nego što započnem i uđem u samu neavljenu temu. A vezana je za solidarnost i udjeljivanje kao osobina pravovjernih. Solidarnost i udjeljivanje je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 koja karakteriše svakog muslimana i kojom se svaki musliman mora okititi, jeste da on odgovore na svoje ključna pitanja, ali i na sporena pitanja u svom životu crpi i uzima iz Kur'ana i suneta Allahov poslanika sallallahu alihi wasabem. Razloga zašto se muslimani tako vladaju je puno A najvažniji razlog je izuzetno jednostavan jer nas Allah u Kur'anu obavezuje time. Pa kaže Ovo je knjiga u koju nema sumnje uputa je za bogobojazne. Uzvišni Allah u samom početku Sure Beqara na početku svoje knjige govori da je Kur'an uputa za bogobojazne. Na mnogim drugim mjestima uzvišeni Allah u Kur'anu govori o važnosti njegove knjige i o važnosti slijedeanja upute, upute iz njegove knjige. Pobjašnjava da ta knjiga vodi prema onome što je, je najveće, što je najbolje za čovjeka. Pored toga što nas Kur'an podstiče i što nam naređuje da slijedimo stvari i upute iz Kur'ana, takođe nam Naređuje da slijedimo sunet Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa čak šta više, to stavlja kao razlog kako da steknemo Allahovu ljubav. Jer kaže uzvišni Allah, obraćajući se poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, Kul, in kuntum tuhibbuna Allahe, fettebi'uni, juhbibukum Allahe, wa yakfir lekum wallahu gafuru Govori uzvišeni, naređujući poslaniku da kaže, reci, ako Allaha volite, onda mene slijedite, pa će i vas Allah zavoljeti i grijeha vam oprostiti, a on je onaj koji prašta i milostivije. Znači, prva osobina kojom mora biti okićen svaki musliman, jeste da ključna pitanje u svom životu, ali i ona koja su sporedna, odgovor za to nalazi u Allahove knjizi i u sunetu Allahov poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Druga odlika svakog muslimana treba biti da mora slijediti prvu generaciju muslimana. Je to samo od sebe? Ne, već zato što nam uzvišni Allah u stotom ajetu surat Eube objašnjava pa kaže... As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladina tabi'uuhum bi ihsani radiyallahu anhu wa radu an. Govoruješani da la zadovoljan prvi muslimanima muhadžirima i ansarijama. Zadovoljenje prvim muslimanima muhadžirima i ansarijama. Dali samo sa njima? Ne, veći sa svima onima koji slijede dobra djela čineći.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 Kao se mora okititi svaki musliman jeste da slijedi prvu generaciju muslimana zato što nam uzvišeni Allah u sto oto majtu sure te to i naređuje. Zatim je Allahu postanik sallallahu alejhi ve sellem rekao bezono za istu stvar khairul quruni qarni thumma allazina yalunhum thumma allazina najbolja generacija je moja generacija generacija u kojoj ja živim Zatim ona koja će doći posljednjih, zatim ona koja će doći posljednjih. islamski učenjaci kažu da je to otprilike 220 godina, period od 220 godina. To je period ashaba, tabiina i period imama mezheba. Period imama priznatih mezheba. Također u tom kontekstu Allah poslanik s.a.v. kaže Alaykum bisunneti wa sunnati l-khulafa'ir-rashidi kaže oporučujem vam svoj sunet oporučujem vam da se držite mog suneta i suneta upućenih pravednih halifa koji će doći poslije mene na osnovu spomenutih tekstova kuranskih ajeta i hadisa Allahu poslanika izvukli smo da jedna od osoba na se mora rukiti svaki musliman jeste da mora slijediti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 Koje je da lako lakše citirati nego primijeniti. Watasimu bi hablillahi jamia wala tufariku. Svi se čvrsto Allahovo kuže držite i ni pošto se ne razjedinjujete. Svi se čvrsto الله, kužeta, držite i ni pošto se ne razjedinjujete. Ajet koji sa sobom nosi rješenje za skoro kompletne probleme koje postoje u islamskog umjeta danas.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 je izrek i hadis e kojeg sigurno svi moramo da se zapitamo hadis nosi izuzetno izazovnu informaciju pa kaže Allahov poslanik la yu'min ahadukum hatta yuhibbu li od vas neće biti potpunog imana Svedok dok ne bude volio svome bratu ono što voli sebi. Nije nam naređeno da udijelimo svome bratu ono što trošimo na sebe. Jer tu bi definitivno popadali odmah u samom startu. Nam je zagarantovana propas sa slabošću sa kojim jesmo. Ali barem da volimo svome bratu ono što volimo sebi. Ako sebi priželjkujem neki ihajr, da priželjkujem isti taj ihajr, da snađimo ovog brata muslimana. Ali ne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 Sa ljubavlju i sa milošću. Milošću iz razloga što je uzvišeni Allah. Podučio našeg poslanika sallallahu alaihi wasallam koji nam je objasnio. Arrahimune jerhamehum urrahmanu tebareke vata'ala. Irhamu men fil ardi jerhamekum men fil semai. Kaže milostivema će se smilovati milostevi tebareke vata'ala. Samo onaj koji je milostiv Smilovat će mu se milostivi Tebarek eva ta'ala Pa naređuje Allahu posanik Smilujte se onima koji su na zemlji Pa će vam se smilovati onaj koji je na nebesima Hoćete li da vam se smije, smiluje uzvišeni Allah Budite milostivi prema robovima koji su, koji su oko tebe Prema stvorenjima Kaže Men Smilujte se onima koji su na zemlji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 Čovjek koji je pohađao najbolju školu, najbolji fakultet, najbolju medresu. To je medresa Allahu poslanika. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu u jednoj svojoj khudbi rekao je: "Vama je krahunje u zajednici تحبون في الفرقه." Kaže ono što vam smeta u zajednici, bolje je od onoga što volite u razjedinjenom stanju. Gledajte, čemu vas habi daje prednost?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 I gledajte sada tri stvari. Slijedjenje Kur'ana i sunneta, slijedjenje prve generacije muslimana, težnja prema jedinstvu muslimana. Sve tri stvari su i kako vezene za večerašnju temu, a to je solidarnost i udjeljivanje, koja je osobina pravovjernija i osobina odabranija. Vezono za prvu tačku, solidarnost i udjeljivanje je stvar koja nam je naređena, naređena Kur'anom.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 po posto bogatog čovjeka je i metak siromašnog. Samo bogat čovjek i nosi u svojim džapovima. I kada taj siromah dođe, u udovodi svoje potrebe, nahrani svoju porodicu, stavi krov nad glavom onima koji su mu najbliži, onda biva smiren, onda više u svojim prsima ne nosi ljubomoru i ne nosi, ne nosi onu želju da se domogne toki metka pošto potok. Uzvišeni Allah u 20 ajeta sure al govori o odjeljivanju. Od 261. do 281. ajeta 20 ajeta Uzvišeni Allah govori samo o odjeljivanju. Gledajte koja je veličina toki badeta čim je posvećeno uzastopce 20 ajeta, a da ne govorimo o ostalom dijelu Kur'ana na koliko mjesta možemo naći odjeljivanje. Sadaka, udjeljivanje, sadaka. To je nešto što bi teško uspjeli prebrojati. I kako uzvišnje Allah počinjeo sadaci u tim ajetima? Navodi primjer ono ko udjeli sadaku. Je kao primjer zrna iz kojeg iznikne sedam klasova. U svakom klasu po stotinu zrna. Ti si dao zrno, na toga ti je izniklo sedam klasova, U svakom klasu po stotinu zrna udjeliš to, jedno dobije sedam stotina. Ti udjeliš jedno, dobiješ sedam stotina. Onda uzviš Allah u tim ajetima dalje nastavlja, pa objašnja muslimanijama kako se to udjeljuje. Prvo, da ne osjetiš prezir prema onome kome udjeliš. Da ti to ne bude mrsko. Da ne pregovoriš ljudima. Odavidisina ja sam te sjećaš ja sam tebi ne mogu istisati i ono što prebacivanje u ajeti koji idu upravo govor o tome o lijepom ponašanju onoga koji udjeljuje. zatim pred kraj tih ajeta već dolazi do pitanje kamate štetnost kamate jer gledajte problem kamate rješavanje tog te stvari su stavljeno istim ajetima sa ajetima o solidarnosti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 I to su ta dva šarta, islamska šarta bez kojeg čovjek nikad ne smi ostati. Nikada! Jer ti zato nije potreba novac. Čak ti nije potreba ni fizička mogućnost. Ne možeš klanjati stojaći sjedeći, Ne možeš sljedeći klanjaj ležeći. Nemaš vode, uzmi tejemu. Nisu mogućnosti tejemu, zanijeti i klanjaj bez, bez tejemuma. Međutim, šta je sa osnovnim islamskim šartovima? Prisjetite se Ramazana. Zar nije propisan sadaqatul fitr u Ramazanu? Ispostimo cijeli mjesec i opet odjeljemo na kraj mjeseca s iromašnjima zbog éventualnih grijeha koje smo počinili u Ramazanu. Hoćeš da si iskopiši od tih grijeha? Udijeli sadaku, udijeli sadakatul fitr. Presjetimo se Hadža. Zar nije dvije od tri vrste Hadža vezano za kurban? Obavio si Hadž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 davanju i metka za muslimane kojima je to potrebno. Ovo je neposredno oba i u Ramazanu i na Hadžu to je neposredno udjeljivanje jer ukoliko nisi u mogućnosti možeš da izbjegneš. obavljaš postih Ramazan nisi obavezan da daješ sada kutut fitr ukoliko nemaš imetka kod sebe. Ukoliko si siromašan ili obavljaš Hadž nemaš nemaš za kurbana onda obavljaš vrstu Hadža koje je ne obuhta u sebi kurban. Ali peti islamski šart koje ih spominjemo jeste direktno vezano za novac. Ne može se obaviti izazav za onog koji, koji posjeduje nov, novac i to posjeduje novca u većim iznosu da je pregodinulo godinu dana. Znači, uslovi, uslovi zekata su vam poznati. Pogledajte onda život Allahog poslanika, sallallahu arihi usam. Kompleta njegov život je bio Veza za solidarnost. Uopšteno, mada mi večera govorimo o tom novčanom udjeljivanju, pa ćemo se usredsrediti na primjere i života lahog poslanika koji su bili vezani za, za udjeljivanje u, u novcu ili u hrani, u tom imovinskom udjeljivanju. Mada je život njegov bio u kontekstu solidarnosti. Solidarnosti.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 I rekao, bojim se za sebe. Znači, desilo mi se nešto nesvakidrašnje, bojim se za sebe. Pa je Hatidža spomenula pet stvari koje su bile pristune kod poslanika, sallallahu arīhu sallam. I rekla, ne, vallahi, tebi se ne može desiti ništa loše. O tih pet stvari bilo je, ti si onaj koju udjeljuje svoju imovinu. Jer Hatidža imala informacije o tome iz Kur'ana? Ne, jer Kur'an još uvek nije ni sišao. Kur'an još uvek nije ni objavljen.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 a hrana koja bi mu pristizala, šta bi radio sa njom? Takav slučaj imamo u na Hendeku. Kada je Džabir radi Allahu anhu primijetio da je Allaho poslanik ima dva kamena svezana na svom stomaku, što je ukazivalo da je gladan. Nisu mogli da razbiju jednu stijenu, Pa je Allah poslanik sallallahu aleyhi wa sallam lično sišao si u rov kako bi razbio, sila zeći, podigla mu se košulja i žabir je vidio dva kamena na stomaku našeg poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Otišao je kod svoje žene i objasnio je. Rekao je šta je vidio. Vidio nešto što ga je mnogo povrijedilo i što ga je mnogo potreslo. Vidio sam da Allah poslanik zbog gladi dva kamena ima prislovnje na svom stomaku. Pa je upitao imaš li šta da spremiš? Rekla je da mogu da zakulju jednu omanju ovcu i da će ona pristaviti nešto tijesa kako bi se od toga ispekulao hljeb. To je i, uradi, i naredio da se uradi. Pa je došao kod Allahog poslanika, salallahu a.s. pošto je hrana bila gotova i rekao, Allaho poslaniče, imam hrane za tebe i još za dvojicu. Za tebe i još za dvojicu. Znači uzmi dvojicu na i povedi ih da jedemo. Allaho poslanik cijem je čuo tu vijest, obratio se svim prisutnima shabima, A znate li koliko ih je bilo? Hiljadu. Hiljadu asaba je bilo prisutno. Kada je Allaho poslanik rekao o muslimani, džabir nas poziva na ručak. Da se najedu od hrane koja je bila dovoljna za trojicu. To je širina prsa našoj poslanika. Ono što si pripremio za mene, podijelit sa svim muslimanima, pa makar bilo pola zaloga je svakom. Svaki musliman koji kopa rov i koji ovdje u ovom musibetu u kojem se nalazimo, zastužuje isto koliko zastužujem mija. Pa je pozvao sve muslimane, a kaže se da je bilo hiljadu i onda se desilo jedno od mnogobrojnih kerameta i muadžiza u toj bici na Hendeku da se svi hiljadu nahranilo i kaže se da je ostalo ostalo hrane u posudinu onoliko koliko i donijeto. I to je jedno od od muadžiza naših poslanika, našeg poslanika, da je sa malo hrane mogao, Allah mu je dao bereket, da je mogao da nahrani mnoštvo ljudi. Pogledajmo, onda, to je vrijeme oskudice. Međutim, ako je bila oskudice u imetku, nije bila oskudica u srcu lahog poslanika. U vremenu oskudice on dijeli. I pogledajte na koji način. Kako je da dijeli u vremenu kad je bilo imetka?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 da im pokaže koliko je islam pravedan i koliko islam otvara vrata svakog hajra, a znajući da su ti ljudi inače skloni skupljanju i metka, po stotinu deva. Zatim nekima po čestrdeset deva. Do te mjere je dijelio da su tada bedevije govorile valahi, ovo je čovjek koji se ne boji siromaštva. Petina koja je pripadala lahom poslaniku inju in je dijelio. Jer od ratnog plijena petine,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 koliko ima stabala u Tihamije doj dolini ogromnoj, sve bi podijelio na lahom putu. I tada im je rekao, znajte da ja nisam lažac, znajte da ja nisam kukavica i znajte da ja nisam škrtac. To je bio način na koji je Allah poslanik sallallahu alihi wasallam podsjecao sve njih šta su govorili o njemu. za nisu govorili da je lažac. Zar nisu govorili da je kukavica? Ali neka nisu govorili da je škrtac. Međutim, on da govori, ja nisam lažac. Zar nije ovo ono što sam obećao još onda kada je cela zela objava na početku? Još onda kada sam bio slabog vojnog stanja da bi vam se suprostavio. Dokazao sam da nisam lažog. Obećao sam vam pobjednu nad vama, dobio sam vam pobjednu nad vama. Zar dolaskom među vas i boreći se proti vas, zar nisam dokazao da nisam kukavica. Dokazao da nije kukavica. za način na koji udjeljujem ne dokazuje da nisam škrtac. I tada im se kune, kaže tako mi je Laha da ima stabala, da imam deva koliko je stabala u tihami. Sve bi to podijelio na Allahom putu. Allahu posanik sallallahu alaihi wasallam je umro u ponedeljak. Dam prijem svoje smrti. U nedjelju šta mu je bila preokupacija. Pozvao je sallallahu alihi wa sallam i oslobodio sve sluge koje je posjedovao. U taj vakat bilo je dozvoljeno robovlasništvo. Ljudi su posjedovali robove, posjedovali su svoje sluge. Dan pred svoj smrt pozvao je sve svoje sluge i oslobodio ih da budu slobodni ljudi. Kod njega se našlo sedam zlatnika, taj dan je skoristio, svih sedam zlatnika je podijelio. I tog dana je kod sebe imao svoje oružje s kojim se borio na lahom putu, pa je svo svoje oružje podijelio muslimanima. Kompletani metak kojim se u tom trenutku našao u ukući, podijelio je. Do te mjere da je Aisha otišla Pa posudila malo ulja kako bi najveće pripalila da bi se osvjetlila soba Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pored ime je je posjedovo da je mogo o priuštiti zadnju veće to nije želio ni to. Nije želio ni to sallallahu alaihi wa sallam. A još prije toga je oporučio Allahom poslaniku sallallahu alaihi oporučio Ebu Bekru radi Allahu anhu, pa mu objašnjava da se i metak poslanika ne nasleđuje već i metak po zanik cate dijeli sirotinji. I sva njegova sve njegove nekretnine koje su nalazili u okolini Medine kasnije su upotrebljene da bi se to podijelilo siromasima. Ništa ne ostavlja svojim ženama. Jer je ostavština i mi, ono što Allahu poslanik ne samo on, nego svih Allahu poslanice ono što ostavlja i za sebe nije imetak, nije dunjaluk, nego je znanje nego je islamsko, šerijetsko znanje. Pa ko god ode u potrazi za znanjem, krenuje u potrazi za ostavštinom naših poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Imali ljepših i boljih primjera za solidarnost i odjeljivanje. U škrtosti, u bogatstvu, na samrtiškoj postelji. U svim situacijama svog života, Allah poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, udjeljuje Hajmo se onda vratiti na onu drugu tačku i na onu drugu stavku kojem bi se trebali okititi. A to je da stijedimo prvu generaciju muslimana. Hajmo pogledati kako je ta prva generacija muslimana udjeljivala. I da li je uopšte udjeljivala? Ebu Bekr je jedne prilike udjelio svoj kompletani metak. Tada je Omer, radi Allahne, udjelio pole metka Pa se ponadao, evo, najzaću preteć je Ebu Bekra, jer Ebu Bekra inače u svemu bio prvak. Među shabima Ebu Bekra je bio prvak u svemu. U ibadetu, u udjeljivanju, u hrabrosti, u svim lijepim osobinama Ebu Bekra je bio prvak među shabima. Pa kad je došo kod poslanika i je Allah poslanika upitao koliko si udjelio omoj mere, kaže udjelio sam toliko i toliko. A koliko si ostavio svoj porodici, kaže ostavio sam isto toliko čipala i metka. dolazi Ebu Bekr kaže, koliko su udjelio Ebu Bekr kaže, udjelio sam toliko i toliko a šta si ostavio svoju porodici kaže, ostavio sam i Allaha i njegovog poslanika znači od Dunjališkoj i metka nije ostavio ništa i ta da Omer svata da on Ebu Bekr nikad ne može prestići zatim Osman radijallahu anhu je jedne prilike opremio kompletnu vojsku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 Kupio ga on, a dao ga u korištenje za cijelu zajednicu. I dan danas taj bunar postoji, koji je, nažalost, presušio, a njegovo mjesto je poznato poznato u Medini. Pogledajmo onda na koji način Ebu Bekr. Vratit se opet na njega. Hijra Allahov poslanika, salallahu alihi wasallam, je jedna od najbitnijih stvari koje se decila u životu Allahov poslanika. Najbitnijih stvari za čovječanstvo posljednjega. Jer tada Allahov poslanik izlazi iz iz zajednice koja je opasno za njega, prelazi u zajednicu koja mu predstavila i učinile ambijent za širenje islama izuzetno povoljnim i tu se stvara prva muslimanska zajednica u Medijini. Iste muslimanske zajednice se širio hajd do dana današnjeg i do sugnje dana i šalatala. Od posljedice tog događaja je naša danas pripadnost islamu. Da je on poslanik ta ubijen Šta bi se desilo? Znači, Allahu Alem, šta bi bilo, kad bi bilo. Ali, pojenta je da je izvjetno važan događaj za čovječanstvo poslijen tog datuma hijđara Allahu poslanika, sallahu alaihi husamim. Ko je finansirao hijđru? Ebu Bekr, radi Allahu Alem. mjeseca prijen hijđre je kupio dvije deve. Četiri mjeseca prijen Hidže kupio dvije deve da budu spremne za Allah, Allahu poslanika i za njega.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 Dva po dnevno ga obilazi. Pa prenosi Ajša, kaže došao on je tog dana u trenutku kojem nije inače uobičajavao da dođe. Pa smo skontali da nešto važno. Da je nešto važno. Ušao je kod Allahog poslanika, ušao kod Ebu Bekra, radi Allahu anhu, tražio je da se osame. Tu je bila još Esma i Ajša. Pa je rekao Ebu Bekra, ovo je samo moja porodica dajući time doznanja da on ima potpunosti povjerenje prema svojoj porodici. Pa lao poslanik onda nastavio da govori i rekao da mu je dozvoljeno, dozvoljeno mu je da učini hidžru jer sve dok nije dobio dozvolu od Uzišnjog Allaha, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije napustio Meku. Pa je Ebu Bekr pitao jelu u društvu, a lao poslanik će? kaže da u društvu. Pa je Ebu Bekr bilo drago što mu je Uzišnji Allah omogućio da učini hidžru sa lahom i poslanikom sallallahu alejhi Dao mu je devu koje je Allah poslanik kasnije insistirao da plati. I posljednji je i platio je. Međutim, Ebu Bekr je bio pripremio to od svog imetka, ne misleći o tome, da, bu, da, bu, da bude plaćena. Pa Ebu Bekr za novac uzimam devu za, za vrijednost novčanu. Pa Ebu Bekr, ako ti tako želiš. Znači, kod Ebu Bekra nije bilo nagađanje sa poslanikom.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 Allaho poslaniku nije bilo dozvoljeno da uzima Sadaku, već je to bilo poklon, poklona Debu Bekra za njihove preživljavanje tih tri dana. Gledajte dalje, desila se hijđara, vidjeli smo primjer Ebu Bekrovog odjeljivanja, prije toga smo spominjali poslanikov način odjeljivanja. Dolaze muhađeri u Medinu bez ikakvog imetka, dočekuje ih lokalno, domicijalno stanovništvo, to su ensarije, stanovnici Medine. I dešavaju se nevjerovatne stvari. Stvari koje mi danas ne možemo, čak nam zvuči nekada i neralo, da li je to stvarno tako, tako bilo, mada nema sumnje, jer gledajte, su, deveti ajac sur El Hašr, uzvišni Allah objašnjava kakav je bio odnos ensarija preme muhađirima. Govori ko, s kojom su oni Gardo iz kojim odnošću su dijelili svoji metak u njima kojima u tom trenutku trenutku bilo potrebno, pa kaže u svojim prsima nisu osjećali nikakvu tegobu zbog onog što rade. Znači, nikakvu tegobu, nijemo daje, joj, nešto mi, nego potpuno si uklonili tegobu. Zatim, uzvišena ali u istom majetu, govori da davanje njima im je bilo draže nego da ostave taj metak za sebe. Znači, uzvišeni Allah, Nas obavještava u devetom ajetu sur da su bez tegobi odjeljivali, da im je bilo draže da udijele nego sebi to da da ostave. I obještava u majetu, a i oni su sami toga bili potrebni. I oni su sami bili potrebni toki metka. Nisu bili toliko izobilju da su mogli bez njega sa rahatlukom. Bili su ga potrebni, ali im je bilo draže da ga udijele onima koji su učinili hiđnu. Jedan od primjer koji se obavezno navodi kad se govori ovoj solidarnošći i ovoj jeste primjer sa Abdurrahmanom i Aufom, radijallahu anhu, kad mu je došao njegov pobratim Ensarija i rekao ja imam i metka, pola i želim da poklinim tebi, imam dvije žene, želim da odabereš koju želiš ti, da je ja razvedem, poslije nide ta ti oženi, znači poklanjam ti pola i nisam umogoći da to oženim drugačije nego samo jednu ženu svoju da pustim pa i ženi. oženi Abdurrahman ibn Auf tada govori molim Allaha da ti podari bereket i u imetku i u porodici ali samo ti meni pokaži gdje je pijaca gledajte tog ponosa koliko bi pokvarenjaka jedva dočekala ovakvu priliku ne čak pokvarenjaka koliko bi si romaha da mu neko ponudi polimetka Prihvatili tu priliku, ali čovjek koji je razuman, koji je fizički zdrav, ne treba mu to. Samo mi ti ukaži na pijacu, a ja ću dalje uz Allaho pomoć da obskribim sebe. Određeno vrijeme, neposredno poslije toga, kada se sreo sa Allahom poslanikom, sallallahu aleyhu sallam, abdurrahman ibn Auf, pitae ga, abdurrahmane, ne vidjam te, kaže Allaho poslanike, oženio sam se. Oženio sam se od dana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 Gazi Isabek. Gazija znači čovjek koji je izašao ko pobjednik iz bitke. Borio se, to je, je vojna titula. Gazija je vojna titula. Gazija Isabek. Gazija Husrevbek. Elči Ibrahim Paša. I mnogi drugi koji nose vojne titule. A šta su ostavili u Bosnu? Ostavili nevjernička groblja? Ne vallahu. Ne vallahi. Ostavili su Medrese.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 Jeste da mi jedan drugi šejh, moj profesor, pošto sam završio fakultet, mi kao studenti imali smo bezvježđenu kartu stranu univerziteta. Međutim naše porodice ne. Žena i troje djece svakom studentu koji u roku završi fakultet, otog ko je hem biva donira na kartu za porodicu. Koliko god djece ima. Znam studenta sa šestoro djece izašao. Sa šestoro djece izašao, svima je plaćena karta avionska da se vrati, da se vrati u svoje mjesto. Svakom studentu koji je s porodicom i koji redovno završi. Isto kada je to neko tvoje pravo, pukucaš na vrata, pokažeš da si završio fakultet, da imaš rezervaciju, da ti se nova tođeš uplatiš i to i to je to. Ni fala ni Allah te nagradi, nista od toga nije potrebno tom, tom čovjeku da da se prezentuje. Međutim ipak meni stvar koja se najviše raznježim kad se sjetim Jeste situacija koju sam doživio kada sam vodio porodicu u, u Medinu. Zbog toga što nismo imali rezervaciju, nismo imali okej okay za ulazak u avion, devet dana sam morao da proborava u Istanbulu. Tada sam imao dva sina, šerka je došla tek posljedno Medini. Žena, ja i dva sina, naš četvoro. Hotelski smještaj, svaki dan prijevoz od hotela do, do aerodroma da bi vidio imali mjesta, pa kad nema mjesta vratim se pa opet tražim hotel i hrana troškovi koji su solidni za čovjeka koji radi na zapadu kod nas je to ipak neka veličina kad čovjek radi na zapadu očekuješ da ima više piše imetka a ne za studenta koji vodi svoju porodicu na, na studije pasam u jednom od tih dana znači vidjelo se nema nema nema mjesta stvarno ćemo čekati do zadnjeg dana do onog trenutka dok nije mi trebala isteći viza nisu me nisu me pustili ovion Srevo me je čovjek, arap, musliman, saudijac, bio je u Evropskom odjelu, ali sa, sa znakovima islama na sebi. Prišao je, posalamio se, upitao šta je, nisi uspio ući pošto me je vidio sa djecom, rekao sam ne, nisam uspio ući, nema. Kaže, ja isto imam problem, međutim ja sad putujem za Emirate, avionom pa ću od Emirata, poslije nima slobodan let za, za Saudiju, kaže, tako ću da se prebacim. Naravno, on njemu nije trebala vize za Emirati, nije mu to predstavljeno nikakav problem. I meni je to predstavljeno problem, nisam mogo sebi to da priuštim, pogotovo što se slijeći u Damama, Damama mi je oko 500 km od Medina, još, znači, taj komplikovan, komplikovan dio putovanja. Video je tu u sebi rješenje, htio je to rješenje da predloži meni. To su par rečenica. Jesi li ušao, što je bilo, što planiraš, ja želim to i to, ime mi nije rekao, niti ime tražio svoje ime.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 aizazivam i neko posebne posebne emocije. Molim Allah da nagradi sve sve dobročinitelje. Amen. Gledajte, već smo spomenuli da su upravo na na ovakav način stvara taj socijalni bilans u unutar društva, unutar društva kada siromašni više nije ljubomoran zbog imetka koji posjeduje koji posjeduje bogataša. Ono što možemo zaključiti na kraju jeste da za sadaku ne važe ovu dunjalučki rezoni. Po pitanju sadake ne važe ovo, ovo dunjalučki rezoni. Šta to znači? To znači da Allahu je poslanik s.a.v. rekao tvoj imetak neće umanjiti sadaka. Tvoj imetak neće umanjiti sadaka. E hajmo se do ovu dunjalučkim rezonima. Imam 100 euro u džepu. Prošao sam pored Sergije i ostavio 20 euro. Kada sam iza još iz džamije, ostalo mi 80 euro. za 80 euro nije manje 100 euro? Naravno da jeste. Ali pored toga, to ti neće umanjiti tvoj metak, čak šta više, to će ti uvećeti metak. Zar se sjetili ajeta, 261. ajeta iz Surebekare, koji kaže sadaka je poput zrna iskoristniklo iz 7 klasova svaki klas po 100 zrna ne da ti neće umanjiti metak već će ti povećati metak dalje drugi zaključak jeste da udeljivanjem sadake pomažemo samo me sebi udeljivanjem sadake pomažemo samo me sebi a zašto zato što je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao u hadisu koji bilježi muslim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 Prilikom Sergija, prilikom odjeljivanja, čovjek se mahne za džep, vidi da nije ponio ništa, izuzov nešto sitno i neće ni to sitno dostaviti. Stidne. Allahu postanik sallallahu aleyhi wa sallam, kaže Bojte se džehennemske vatre pa makar sa pola hurme. Ne sa eurom, pola hurme. Imo si hurmu, podijelio si pola si dao Bojte se džehennemske vatre pa makar sa pola hurme. A ako ni to ne nađete, onda sa lijepom riječiom. Ako ne nađete ni po gurme, onda uputite lijepu riječ. Lijepu riječ muslimanu. Uputi lijepu riječ onome koji tu Sergiju skuplja. Pa kaže Allah te nagradi na saboru. Daj mu malo motivacije i daj mu malo želje da sa tim hajrom, hajrom nastavimo. Onda da malo omalovažavam naša dobra djela i naše sadake koliko god mala bila, na to nas postiče i ajet i sure zelzele ko uradi kolko trun dobra vidjećega koliko trun dobra vidjećega ne umalovažavaj ništa od svojih dobri djela pa makar ti to izgledalo sasvim malim onda jedna od pouka koje možemo izvući i iz zaključaka jeste da ćemo za zablogodati naše biti pitani a da damo odgovor Zate blagodati ćemo najbolje uraditi ukoliko budemo tokom uživanja u tim blagodatim udjeljivali. Jer je poznat slučaj kada Allah poslanih sallallahu alihi wasallam izašao iz kuće iz, u vremenu kad inače iz kuće ne izlazi. To je bilo oko podne, Jer je najveće sunce u tim krajevima oko podne. Pa je vidio Ebu Bekra i Omera isto. Pa kaže šta vas je izvelo? Kavallaj, ništa nas nije izvelo iz naše kuće nego gladi. Nisu su mali šta dede. Pa su vidjeli da ni Alao poslanik ni zbog ček drugog ni zašto nego zato što je gladan. Otišli su kod encarije koji je pošto se vratio kući zaklo ovcu, prinio suhi i sirovih kurni, skuhao to, skuhao ovčje mjeso i priredio im gozbu, poslije koje Alao poslanik rekao vallahi bićemo pitani za blagodati. Vallahi bićemo pitani za blagodati.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 Sam čula Allahov poslanika, sallallahu aleyhi wa sallam, da kaže Abdurrahman ibn Auf će ući u dženet pužeći. Abdurrahman ibn Auf će ući u dženet pužeći. Pa Abdurrahman, radi allahu anhu, nije dobro, ni ušao u Medinu, a taj hadis je već došao do njega. Od kog ste čuli, zaključio dodo iše. Otišu na iše na vrata, o majko pravo vjernih. Je li istina da ste čula Allahov poslanika da kaže to? Pa kaže, vallahi sam čula. Kaže, ja bi doista volio do u džene tuđem stajeći. Ne puzeći, nego stajeći. Ali kao radosno vijest koju si mi donijela i koju sam čuo, budi mi svjedok da ovih hiljadu deva sa svim tovarom poklanjem na lahom putu. Hiljadu deva sa svim tovarom poklanjana na lahom putu. Često čovjek, slušajući primjere, uče ne se da i ne može dosjeći, pa onda ih ostavi.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 قلب العلا ده نغرد انيرم قر يرند بماه بل شواكل د المهر اني اتيتك مخبطا ارض الوصول الى حبيب يا ربي من غيرك انت الرحيم بعبدك ارحم